Merinor Islam, Dega Shkup, ju prezenton emisionin Gjurmëve të të dashurit tonë. Viti i 5 e emigrimit, ashtu siç dëshmoin ndryshimet luftarakë dhe politike me fitoren e rendikut, ashtu dëshmoi dhe ndryshime shoqërore. Dy vitet e para të emigrimit u përqendruan në ndërtimin e xhamisë, vëllazërimin mes muslimanëve dhe në shkrimin e marrëveshjes kushtetutës që përmbante nene për mbarvajtjen e shoqërisë së re. Nga viti i dytë deri në vitin e 5 Ishte periudh luftrash mes muslimanëve dhe kuraysheve për shkak se pengonin profetin sallallahu alejhi wasallam në përcjelljen e mesazhit hyjnor të njerëzit. Kurse viti 5 është viti i edukatës dhe moraleve shoqërore. Numri i munafikëve në Medinë arriti 700 vjet, te kryetari i tyre ishte Abdullah ibn Ube ibn Seluli. Në ditën që profeti sallallahu alejhi wasallam erdhi në Medinë Abdullah ibn Ubej ibn Seluli do të caktoj i pari i Medines dhe atë ditë do të vihe kurora të cilin e kishin zbukuruar me gurë të që muar. Me të marrë vesh arritje në profetis sërallalli sëllem të gjithë njëzit vrapua në dreti duke braktisur Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Për këtë a i fshih të një rretje të thell ndaj profetis sërallalli sëllem por në kësh faqte. Një ditë Dersa profeti sallallahu alejhi wasallam po shkonte me Gomar për të vizituar sahabin Ibn Ubaden që ishte i sëmurë. Kaloi pranë Abdullah ibn Ubejit dhe grupit të tij që ishin ulur buz rrugës. Dersa profeti sallallahu alejhi wasallam po kalonte Abdullah ibn Ubeji vendos dorën te hunda e tij dhe i thot: Na bëre gjithë pluhur. Pse nuk thjes në shtëpinë tënde? Do të na lësh never rahat në shtëpinë tona? Megjithatë profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk i tha gjë. Me fitoren e muslimanëve në Bedër, hipokritët e Medinës u detyruan të shfaqeshin si musliman. Pasi Islami po forcohej dhe po fitonte pikë. Çdo ditë të xum'a, para se profeti sallallahu alejhi dhe sellem të fillonte predikimin e ditës, qohej Abdullah ibn Ubay ibn Seluli tu detojë njerëzve oju njërës, ky është i dërguar i Allahut, prandaj, respektojeni, nderojeni, dëgjojeni, dhe bindjuni, dhe më pas ulej, dhe jesë profetis sër Allah a.s. kjellon të predikimin. Në betinu uhudit, a ju tërhoq, parës i të arrini në uhud, me treqin luftar, as betes, filloj të bëjtë njëtën gjë ditën e gjuma. Por, sa po filloj të flazë dhe thotë, oju njëres, kjo e të dërguar i Allahut, pra ndaj muslimanët filuan të kapin nga robat dhe të ulin me zor i zemëruar nga kjo doli jashtë duke lën namaz në gjumas një nga muslimanët ju vu pas dhe i tha kifrik zotin dhe mos usil kështu shko dhe kërkoj të dërguar i ta Allahut që të kërkoj falje për ty por a i ja këtheu nuk kam nevoj që të kërkoj falje për mua Kër aleandës e jo besimtarë vë u thujë në hendek Abdullah ibn Ubej ibn Seluli e kuptoj që forë të armove nuk bënd të dobi me profenës dhe muslimanët Kështu, a i mendoj për një loj luftë të re atë të shpifjeve dhe akuzave të rejme Me këta e kërkojnë të tashpërbëj shëqërinë në Medinë doqashpi fu filimist në familen dhe vet personalitetin e profetit sallallahu alaihi wasallam derisa profeti sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanat e tjerë po ktheheshin nga betejëja me fisin benu mustali fi sicili ishte revoltuar dhe kishte dashur të sulmoi Medinën muslimanat po pushonin në një vend me ta këtë herë kishin dalë dhe hipokritët për të zbuluar në një pikë të dobët të muslimanëve Dere sa të gjithë pëshonin, shërptori Omer i bën hatabit një djal i ri në mosh Dhe një djal i ri nga banorët e medinës, shkojnë të mbushin u në një pus aty pran Ga që të rinjë, filluan të bëjnë shaka më njëri tjetë Më pas filluan të ashtu njëri tjetë dhe filluan të zihen Shërptori Omerit thiri, o mu agjirë, kurse djal i tjetër thiri, o ensarë Disa nga muslimanët që ishin të dobët në besim filluan të shkambejnin fjalë me tyre. Profeti sallallahu alejhi wasallam i zemëruar me iskuçën në fytyr, u ngrit dhe u dretuar nga ata që flisnin. A punisni zakonet e injorancës duke qenë un në mesin tuaj? Lereni se i vijnë era çelp. Këto fjalë të Profetit sallallahu alejhi wasallam u adresojmë të gjithë sekteve Gjemateve dhe fraksionive të ndryshme Kësitët që tjenë në rëthanat Mos nëzistë një zakonit të periudhës e ignorancës Nëse profetis sër Allah al Ka vdekur tashme Allahu në Kur'an në drejtoj duke në thënë E djeni se në mesin tuaj E keni të dërguar në Allahut E le kujurat Shtat A ishtë mes nesh me thënjet Dhe traditën e ti Lereni se i vjen era qelp Në gjitha të Abdullah i bën ubej bën seluli E shfridzon këtë rast Dhe je për masa më të mëdha Me që ishtë nga fisi hazrec A i filloj të thot pjestarve Të fisi të, të ti dhe të fisi të eus A i shikoni se qfar keni bër E strehuat atë të Dhe tjerët në vendin ton Kuse sot në poshtërojnë Për zotin Shembeli Mohamed dhe mohagjirve tjerë Un serio jo fjalë që thot: U sheh e qenin të të kafshoj. Për Zotin, nëse kthehemi në Medinë, të mirët për nesh do të nxjerrin të poshtrit. Kjo fjalë i ja arrin profetit sallallahu alaihi wasallam dhe e nervikosit shumë. Pranti ndodhej edhe Omer ibn Khattabi, i cili i thot: Më lër t'ia kapus kokën këtij hipokriti, oj dërguari i Allahut. Por Profetis S.A.S. ja këtheu Jo, o omer Njëzit do të thoshin se Muhammedi Vrëtsho këtë ti Me gjithë se si ishte ipokrit Dhe përpikje i për të përqa Shëqërin në Medine Profetis S.A.S. nuk lejoj të vrite I për shakës si ishte banor I të njëtit vend Me njerë pas së njarje Profetis S.A.S. urdrej u shtrin Që të qohi për lëtim Sa ati bën u badi i tha O i dërguari Allahut A nuk është koha për përshim tani? Profetis sër Allah, leho salemi aktheu. A nuk e do gjohe se që farë tha shoko ytë? Kështu u qëan të gjithë dhe gjithë ditën e cën pa undaluar për përshuar. Tregon shoko të ti. E cëm dhere sa u kuputëm dhe menduam se do përshuim natën. Por e vazhdoj të e cënë gjatë gjithë natës. Ne menduam se do të ndalët të përshuim në mëngjesë, por me të falu A e vazhdoj u dhëtimin. Mënduam që dhe ndalet të përshojmë paradit, por edhe paraditën e kaluam duke ecur dhe resa filloj të në gjek djeli. A tërë nga tha, u luni dhe flini. Për Zotin, sa përprekën të token në azuri gjumit të gjithave. Me këtë, Profetis S.A.S. u e largoj vëmendjen nga jo që ndodhi duke i lodhur në dhëtim. Kur Abdullah ibn Ubay bin Seluli nuk u mjaftua me ato që shkaktoi deri tani, por ndërmori një hap akomën trëzikshëm, atë të shpifjes ndaj Aishes, grua e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ajo do të akuzohet për dhënën e saj. Ndodhja e shpifjes ndaj Aishes është një mësim me vlerë për aktualitetin tonë ku jetojmë. Nëse sot shohim pothuajse çdo ditë emra biznesmenësh Që akuzohen në mjetin e informacionit duke qenë të pafajsh. Dëgjojmë pothuaj çdo ditë emra grajsh që akuzohen për çështje nderi, duke qenë të pafajshme. Në këtë ndodhi do të shohim se si Islami e trajton çështjen e akuzës pa pasur faktë dhe argumente. Kjo ndodhina mëson që nëse diçka e tillë ndodh, si duhet të reagojë shoqëria ndaj këtyre fenomeneve. Sot është kthyer në normale që media të transmetojnë shpifje dhe akuzat të pabaza për tjerrët, me qëllim shtimin e shikuazve apo lecuazve. Êshtë të këthujer në normale të gjesh në librari apo bibliotek, libra që flasim bi skandalet e dikujt. Êshtë këthujer në normale që ku në kalom, dikush parasysh, fydhem të flasim dhe të bëjm biografin me të bërat dhe të pabërat e ti. Në përmjetë kësaj ndodhije dhe të shojmë se si reagon islami në tila rastë. Kushe di? Nështë a zote i ka të aktuar të qëka t'ilë me qëllim që të në mësoj si të reagojmë dhe si të trajtojmë temat e t'ilë. Për këtë në do dhi, Allah nuk ura në thotë. Ju, mos e merë një atë si ndonjë dëmë për ju, për kundra zi, ajo do t'jetë në dobinë tuaj, e nur një mëdhjetë. Kjo, pasi shoqëria mësoj vlerat cilat nuk mund t'i mëson të vetëm pasi të ndodhmin. Profeti sallallahu alejhi wasallam në çdo betejë që dilte, merrte me vete njërin nga gratë e tij. Në betejën e Banu Mustalik, profeti sallallahu alejhi wasallam kishte marr Aisha radhiyallahu anha. Ndodh në shpifjes ndaj Aisha's e tregon vet ajo, ku thot: "U ndal ushtria për të pushuar. Qi të pushimit, un dola për të kryer nevojat e mia, dhe u largova nga ushtria. Kur u ktheva, u dha urdhër po të nisur në udhim" Në atë qasë kërkova varësen që kisha në qafë dhe pas që nuk ishte. Me tjën se nuk ishte varësja ime, për e një motve të cilës ja kësha marë hua zbrita nga bartësja, njësit tip kasolle e cila vendosin bideve për qëndruar gruaja, dhe unisa andej nga kësha qenë për të kërkuar varësen e humërë. Pas që e gjitha u këtheva, për pas që u shtri e shte larkuar gradë në atë kojështë të dopta dhe ata që kishin vendosër në bartë sentime mbideve nuk i kishin në djerë që unë nuk isha brenda. Kështu, u gjenda në shkretir pa njeri. U ulla, duke menduar në vete që dhe e shohin që nuk jam dhe dhe të kthehen të më kërkojnë. Dhe rrësa isha ullur, më erdi gjumi dhe fjetë. Në atë të qaste, vjen Safan i bën muatili, kështë e migruan nga meka, se marë pjesë në bedër. A të profetit sër Allah i selam në kështë e lënë të ullëtoj pas u shtrisë me qëlim që nëse dikush në bedët pas ose humbet diçka nga u shtria, a i ta mërëti. I cili sa më pa më njohu o dhe këthohë shpinën duke thanë. Të zotit jemi dhe të ka i do të këthajemi me qëlim që të zgjovë isha. Unë të zgjovë dhe pas që ai e uli deve në dhe hipa në të. Për zotin, as ai dhe asë unë nuk i fola asë një fjallë. Ajë më shëqyrojnë në përshkretir dhe risaritë mështri. Kjo nuk u shpëtëj hipokriteve të filet me njerë filluan të përhapin fjallë dhe shpifje dhe ajshës. Vashduan hipokritët të përhapin këtë shpifje dhe risaritën në Medine, ku e mori vesh i gjithë qyteti. Trekonë ajshë e radiola anha. Vashduan fjallet për një muajt e të tërë, unë gjëtë kësaj kohë isha sëmur me temperatur dhe shumitin e muajt e kalovaj sëmur pa dhe gjuar gjë si shfar ka ndodhër. Aje që shihja ishte se profetis al S.A.R.A.S. kur hynë të brenda e shihja të mërzitur dhe më thoshte, sije o a ishe, pa folur gjëtë tjetër është kësire fjallime. Gjithashtu nuk e ndje dëshurim dhe beseja të ngrohtat të ti të më parshme. Gjëtë kësaj kohë unë nuk dhja gjë më bjatë që thuhe rëthmeje. Bashdoj kjo gjenje dhe dhe dhe dhe dola me disa gra jash me dinës. Me ne ishte dhe një grua e mirë që e thërithnin umë musta. E kishte një djalë me emrin musta, që edhe aj ishte e mirë dhe nga ta që kishtë marë pjesë në beten e bedrit, por që në këtë rast, kishte folur dhe aj për ndere në ajshës. Kur dolëm në shkretir, pengohet umë musta dhe thotë, Qo shfat keq o musta Për gjallin e saj Unë i thash Si e malkon gjallin tëndë Në një ko që a ishtë nga njëzit e mirë Dhe që ka marë pjesë në bedër A ju më këthyjë dhe më tha Ti nuk e di se Qfar ka thënë Dhe qfar ka bërë aji Qfar? E pyjta unë A ju më tha A edhe shokët e ti Të kanë akuzuar për imoralitet me safanin Tregon a isha radilo anha Në atë qasë nuk e mbajt a veten Dhe rash për tok duke qar Grate morën dhe qua në shtepin e prinderve Profetit S.A.S. në këtë ko Kishte një muaj që nuk i vind e Gjibrili Të cilin e pristën e padurim Që t'i tregoj se si ishte e vërtet Ishte i dërguar e Allahut dhe vule e profeteve Në nuk të qasë të përbalë me një situatë shumë të vështir A i popërjeton të një periudh pre një muaj i Shumë të vështir, pasi akuzohej familja e tij. Abdullah ibn Ubay bin Seluli me këtë veprim, del që e ka lënduar profetin sallallahu alejhi dhe selem më shumë se Abu Jehli dhe ithëratorët e tjerë. Kjo sprov ishte më e rëndë për të se humbja në Uhud dhe vrasja e Hamzës. E gjitha kjo me qëllim që ne të mësojmë se si të sillemi në situata të tilla. Prandaj, pasi ti dëgjosh o oh, valla lloj motër ato që do të themi tani veri në zbatim në jetën tënde tregon Aisha më pas shkoanë në shtëpi dhe e djeta profetin sallallahu alejhi dhe selem të mërzitur dhe i thash a më lejon që të qëndroj në shtëpinë babait që të kujdeset për mua nëna po i tha profetit sallallahu alejhi dhe selem Deri në këtë kohë asnjë nga shokët e Profetit sallallahu alejhi dhe selem nuk kishte mundur të hapet Profetit sallallahu alejhi dhe selem dhe të bisedojë rreth kësaj çështje. As vetë Ebubekri, që ishte shoku më i ngushtë ti i tij dhe babai i Aishës. Çfarë mund t'i thoshte ai? Në afikët në këtë kohë nuk linin kuvent pa diskutuar mbi këtë çështje, saqë kishin filluar të nxjerrin dhe barsoleta. Treqon Aishja, shkoan në shtëpi dhe i thash nënës, O nënë Qarë po thonë njerëzit? Ajo më tha Oj vajza ime, që të sou Nuk ka grua të bukur Që e do buri Dhe që ka shemra tjera Veselot flasin për te Unë e pyjë të përsëri A e kanë thanë këtë gjë njerëzit? Po, më tha Pyjë të përsëri Po babaja, digje? Po, më tha përsëri E pyjë ta për të tretën her Po i dërguarja laud, a e di? Po, ma tha Athe e vrapova për të babaj I cili ishte siper në terasë e shtëpiz duke lezoa kur an Aina kështë dëgjuar dhe kure pash i rrid në lotët Unë e pyjeta Që mendim këti, o baba? Ebu Bekri duke qari, tha O i vajza i me e voglë Kemi qene i një rancë Dhe një fjale t'il nuk është thënë për familjen e Ebu Bekri Si ka mundësi që ta thonë këtë sot që në ndëroj zoti me islam Qytreti me dinës në gëtë kohë ishte ndarë në 4 pjesë. Shumica e tyre asë nuk e besonin dhe asë nuk e përgënjështronin lajmin. Ka që shumë ishte përa për kjo shpifje sa ti njerëzit nuk dinin që të thoshin. Kjo të regonë dhe njëherë në cine mjetëve të informacionit sot dhe ndikimin e tyre në jetën e njerëzit. Ma antë mjetëve të informacionit sot ose ndërton vlerat të mira ose i shkatronë ato. Me një film apo këng e arrinë këtë. Një pakic e cile përgënjështron të lajmin dhe nuk e besonim Një nga këta ishte edhe e bu e jup e lensari me gruan e ti Një dit, dhe resa i që ndron të me gruan e shtëpi, i tha Ojnën e jubit, nëse do ishe në vendin e aishës A du të mund të bëje atë që thonë se ka bëra jo? Jo për zotin, nuk do të mund të atratët të dërguarin Allah Jo përgjitha jo E bëj ju bëj i tha A ishja është me mirë se ti Dhe s'mun të bëj këte Gruaj e ti e pyet Po ti Nështë do të ishi në vendën e Safan i bën muatilit A do mund të mendoj keq për gruan e të dërguarit Allahut E bëj ju bëj i tha Jo për Zotin A jo i tha Safani është me mirë se ti Dhe s'mun të bëj ti qka tif Një grup atë nuk e beshonin dhe asë nuk e përgjënjë shtronin, por e konsideruan diçkat të til si të rhejtëse dhe filluan të apërhapit. Nga këta ishte Hasani Ben Thabiti, poeti profetis sërallal e sellem, dhe himne bintu gjahshi, motra e zenebit, grua së profetis sërallal e sellem. Këta bën atët që sot në shumë raste e bëjnë mjetjet informacionit. Dhe një grup ishin ideatorët e këse shpifje dhe përquësit e saj. Vetë munafikat, Ata sajon në lëj-lëj situatash me qëlim që të abëjnë njërëze sa më të besuashme Ebu Bekri gjatë gjithë muajit vazhdojnë të të qaj Më par a jep të pasuri mustahit për të ndihmuar Ta një betoj që nuk dhëtë japë më me fjallet që thoshte Vetë sa fani, a i të akuzoj për diçka til edhe a i vuante A i shte besintarë Shokit profetit sër Allah l.s. Al dhe dëshmonte në zdo namaz se Muhammedi është i dërguari Allahut Me gjitha të për të thue që kishte kryer i moralitet me gruan e të dërguarit Allahut Një dit a e mori harkun dhe goditim e të Hasani më thabiti në kok Hasani shkoj dhe u ankua të profetit sër Allah l.s. Al profetit sër Allah l.s. Al e thiris sa fanin dhe pyet një mishkakun që e kishtë goditim në kok Sa fani jak theo A i ma akuzon në nderin tim Dhe nuk i tha dhe në nderin tënd Profetis sër Allah olesellem i tha Hasanit O Hasan, të drejtën tënde e ketek un Kjo është kopshti im, mere se është i yti Tregonajsha, për tre dit me rat nuk e dhja si qëfar është gjumi Sa që kujtoja si do të më plasë mëlqinja Gjithë këto ndonin dhe Gjibrija L.S. nuk zbrise që të ndajë këtë qështje. Kjo me qëllim që shoqëria të spravohaj dhe të shoshiteshin gjerat. E gjithë kjo që ndothe, ndothe për ndelën një gruaje. Me këtë kuptem që ndeli grava është i shendë dhe nuk ka as kushtë të drejtë ti përfol. Êshtë e sigur që profetisë S.A. nuk e beson të atë që thue për gruan e ti, por aji ishte me zduzjarëve a ishte bashkështë dhe si i til nuk e beson të atë që thuhoj. Ishte do dheheqës shteti dhe si i til duhet të ishte asnjanës në një qështje që kishte të bëj me gjithë bashkësi nëslimane. A i gjendej para tre zgjirjeve të vështira. Në një, të divorcoj më aishen dhe më këtë tjep të fund kësaj qështje. Më këtë ruante personalitetin e ti të pastar dhe të paprejkur. Në ndy, të ambron të ajshen me gjithë forcen dhe autoritetin e ti si burë shteti. E kishtë në dorë si burë shteti që të ndëshkonde këdo dhe me qëfar dolloj dënimit të donët, atë që fliste e për familin e ti. Bishka të tilë, aji e kishtë në dorë, por profeti Muhammed s.a.s. nuk mundi të ishte diktator. Nëse dëshiron të anjo është një burë shteti, nëse ka qenë diktatora po jo, shiko se si ka reaguar në situata të tjela nën tre të mbante qendrën e Asnianës dhe të linte njerëzit të thoshin ç'të donin. Por profeti sallallahu alejhi dhe sellem do të bëjë diçka të katërt. Do të filloi të lëvizë dhe bisedojë me njerëzit rreth kësaj çështje, derisa të vërtetohet pavajsë e Aishës. Kështu, profeti sallallahu alejhi dhe sellem mendoi që pakicën, e cila ishte e bindur që diçka e tillë nuk ishte e vërtetë, ta shtynte që të flasë dhe të reagojë kundër këtyre fjalve Kështuaj filloj e ti takoj këta një nga një Fillëm ishtu takua me umu e menin Ajo e cilë e shocëroj profetin sër Allah e lëtëllem kër i vdici e ëma nga Medina në mejk të sirën e pyeti Oj umu e men A e ke dhe gjuar atë që flasin njerëzit? Po, oj dërguar i Allah Ju përgjitja jo Profetet sër Allah e lëtëllem e pyeti përsëri Qfar me ndon ti? Oj umu e men Ajo ju përgjit Un e ruaj veshët dhe gojën nga fjalët e padrejta. Për Zotin, nuk mund të them gjë rreth Ajshës, vetë gjëra të mira. Pas ummejmenit, profeti sallallahu alejhi dhe sellem shkoi te Zejnë bintu Jahshi, gruaja tjetër e profetit sallallahu alejhi dhe sellem dhe e pyeti: "Çfarë mendon ti, O Zejnep?" Ajo ju i u përgjigj: "Un e ruaj veshët dhe gojën nga fjalët e padrejta. Për Zotin, nuk di të them gjë rreth saj vetëse të mira." Më pas Profeti sallallahu alejhi dhe sellem shkon te një shtresë tjetër shoqëris, tek Usame ibn Zeidi, komandanti i rrinjve. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem e pyeti: "Çfarë mendon ti, o Usame?" Ai ia ktheu: "Është gënjeshtër, o i dërguari i Allahut. Është familja jote dhe nuk dim veç të mirë për ta." Pas kësaj, Profeti sallallahu alejhi dhe sellem shkoi tek Ali ibn Abi Talibi. Cile shikonte çështjen nga një këndvështrim tjetër. Ai mendonte se çështja e përcjelljes së mesazhit ishte më e rëndësishme se të merrej me këtë. Prandaj, kur e pyeti Profetin sallallahu alejhi dhe sellem se çmendim kishte për këtë rast, i tha: "Ngra të tjera ka shumë o i dërguari i Allahut. Zot ka dhënë liri." Prandaj, divorcoje dhe martoi me një tjetër. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem heshti nga kjo përgjigje. Person tjetër me cilin e diskutoj këtë çështje ishte edhe Omer ibn Khattabi. Kur e pyetim mbi mendimin e tij, Omer i tha: "Kush të urdhëroi të martohesh me të ojë dërgojri Allahut? Profeti sallallahu alejhi dheselem ju përgjigj. Vetë Allah më dhëritsh." Atëherë Omer i tha: "A mendon do kush se Zoti të paskapërdhosur?" Atëherë profeti sallallahu alejhi dheselem i thotë: "Atëherë thuaju atyre, Omer, Profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk dëshi çaj tu thot që gruaja e tij ishte pafashme për këtë, por dëshironte që të tjerët ta marrin kët hap dhe të kundërshtojnë dashakeqët. Krashtë këtyre vuajtjeve dhe shpifjeve, profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur nuk përdori forcën për t'i dhënë fund kësaj situate të tillë. Në këto momente ai kishte dy role, atë të bashortit dhe të burrit të shtëtisë. Si bashort ai nuk mund ta shfaisonte vet gruan e tij pasi nuk ishte fakt dhe as kurani nuk ishte shpalur. Si bur shteti që nërën të as njënës pa detyruar kënd, deri sa të vërtetohi përfajsia. Kjo ndodhi është argumenti më i fuqishëm që Mohamedi s.a.s. ishte i dërguar i Allahut. Kjo, pasi nëse nuk do të ishte i dërguar i Allahut, por shtirej i til, në të qaste, a i do të kishte kryuar disa jete si kërë ishte i shpalur për Allahut dhe problemi bjulli një orientalist ka thënë, sajer që dua ta përgjënjështroj për balë me ndodhine shpifjes dhe gruas e ti. Ajë duroj për një muaj, gjëra që nuk ka njëri të duroj dhe nuk sajoj ajëj të kurani. Pashe këtë qështë ja hapi me disa përkrazve të ti, ajë zgjeroj rrethin dhe një ditë unë gjitë në mimber dhe foli para njërësve. Ojo njërës, o, Kam dhe gjuar se dikush më ka lenduar në familjen time Dheri sot nuk di për familjen time vetë gjera të mira Dhe për këtë kanë dëshmuar dhe tjere Ata flasin bë një burë për cilin nuk di vetë gjera të mira A i kur nuk është ndave për meje Kur unë nuk ndohesha në shtepi Pas i filluan të shpifin se sa fan i shkonte në shtepin e profetis të rallaj lisellem Kur a i nuk ishte Dhe kur nuk ka hyrë në shtepin time vetë me lejen time a më jep një leje që të martë të drejtën time nga kyburë, kështë të përqëllim, Abdullah Ibn Ubej Ibn Selull. Me këtë, a ju kërkonte që tani edhe ata duhet të vishë në levizje dhe të mos heshtnin para një realitetit të tjilë. Nga këto fjalë, qohet Uset Ibn Huderi, i pari fisit eus dhe foli. O i dërguar i Allahot, nëse a i është nga fisi yn, eus, ja këpusim kokën, Kurse nësë është nga fisje Hazreq i vëlezërëve tanë, në ordhëro që të jakë këpusim kokën. Fisje Hazreq dheri tani nuk ishin folur, pasi Abdullah i bën Ubej i vësëlluli ishte nga fisje i tyre. Por, kur të gjuën fjalë të Uset i bën Huderit, qohët sa të i bën Ubadet dhe thot, për Zotin gënjen se kur nuk mundesh të i prejtësht kokën. Uset i bën Huderit ja këthe o përsëri. Ajë që gënjen një ti, ti e munafikë, Dhe po mbron një munafik Këto në dodnin deri sa profetis Sër Allah e al L.S. ishte akome në mimber Me këto fjallu Në ngritën e kam burat e dyfiseve Kjo tregon dhe njëherë Se shokët e profetis Sër Allah e al L.S. Me gjithse sakrifikonin gjithka për islamin Ata mbedheshin përseri njëres Dhe ishin të prirë të gabonin në gjithdo rast Me gjithse tani ishin musliman Problemet dhe mërite vjetra Akome egzistonin dhe mund të shpërthejnin Kurdo Ne e mendojmë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem i zhdukte të gjitha problemet si me shkop magjik, e kemi gabim, pasi diçka e tillë nuk ka ndodhur. Ajo që ka ndodhur është se profeti sallallahu alejhi dhe sellem arriti të ngri problemet dhe mëritë vetëra atçka kishte mundësi. Kur nuk mund të gjejmë zgjidhje magjike për problemet e shoqërisë, shumë njerëz i shohin muslimanët dhe fetarët si njerëz të pakëgabuesh ishtin shok të profetit sërallahu alesallem ata që gabuan dhe përhapën shpifjen për aish. Një nga këta ishte vetë Hasan ibn Thabiti që njët dryshe si poeti i profetit sërallahu alesallem. Ka njëres që shoqeri dhe më qësini i duan shembulor edhe të pagabueshëm. Njëherë po të gaboin, këthehen në armit qëtëti. Ajo që fea jo në mësonë është që njerëzit të i peshojmë dhe të pranojmë për tyre edhe të mirat edhe gabimet të i falendrojmë për të mirat dhe të i falim për gabimet Kurpa profetit sallallahu alesallem që gjakrat të ndezën zbritin nga mimberi dhe i zemruar u tha A kërkoni të njadhni zakonit e ignorancës duke qenë unë mesjush këthe huni në shtëpi tuaj Kështu predikimi që mbajti nuk qoj në atë që Abdullah Ibn Seluli të dityrohej të ndalej. Tregon Aisha Radio Lanha, dhe risa qëndrojë në shtëpini e babaj duke qarë, papushim, hyri dërguari Allahut, ajo ulë dhe më tha. Oj Aisha, nëse je pafajshme, pafajsin tënde dhe e shpalë dhe të zotit. Nëse ke vëpruan dhe një gjuna, kërkoj fali e zotit, pasi njeri ju kur vëpruan dhe një gjuna dhe pendohet e zotit, a i apranon pëndimin dhe e falë. Me të përfunduar fjalët, duke më rrjedhër lotët, ju dretojë në nëstime dhe i thashë. A nuk i përgjigje një të dërguarit të zotit? A ju më përgjigje duke qarë. Për zotin nuk dimë se qëfar të thejmë. A tërë mblodha forësat, thava lotët që më rridhënin dhe u thashë. Unë shohë që duke dhe gjuar shpesh këtë fjalë e pas kini besuar në vetë vete, e pas kini Nëse u them që jam e pafajshme nuk më besonit Nëse them që kam vëprua diska që në fakt nuk e kam bërë Dhe që vetë zote e di që jam e pafajshme do më besonit Për zotin nuk di që farë të them Veç asaj që tha baba i Jusufit Kur tha halë im është durim i mirë Allahu është nga e cili kërkojnë dimë për këtë që përshkruoni ju Jusuf, 18 Në këto qasta ju e ndjente që nuk ka tjetër se kutë mbështetet vëtë zotit. Nëse tjo i motur kërën në një njetin problem që a i ashes, nëse ti ovolla që i akuzua për vjedhje edhe shpordorim në një ko që nuk është e vërtet, dhe e ndjente që askush nuk të beson, thua i fjallet e Jakubit. Hale im është durimi mirë. Allah është nga i cili kërkojnë dimë për këtë që pështruani ju. Jusuf, të të më lejt. Tregonaish jamo pas pasi i thash ato fjalë u çova dhe shkova te shtrati im dhe fillova te them O Zot un jam i sigurt qe do e shpallesh pa fajsin time por te lutem shpallje tani pasi u lodha Babae dhe nana shpërthyen me të qara kur se profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk lëvizi për zotin pa u çuar nga vendi ku ishte ulur e erdhi Çibril Ne e nhogun pasi profeti sallallahu alejhi dhe sellem i urrëndua trupi ushtrinë bështratë dhe fillojë të rrjedhë djerës në bëjbalë. Nga këto shenje kuptuam që ishte Gjibrili a.s. Për Zotin, nuk u fiksoa fare para të që do i shpalli, kurse babaj dhe nënës gati sa nuk u ditë e shpirtin nga flika se mos i shpalli diçka që vërteton të fjalet e njerësve. Pas i erdi profetis së Rallal e Sallam në vete, buzë qeshi pas një muaj i, Dhe tha, oja ishe, gëzohu se zote e shpalli pafajsin tënde pre shtatë qieve me Kur'an që do të ledzohet dherën e ditën e kiametit. Unë të thash, unë mendoja se pafajsia do të vinte ma antë një ndre të cilin profetës së Rallari sërem do të shihte në gjumë, por kur nuk e imaginoja që të zbresin pjesë Kur'an nga qieli të cilat do të ledzohen dherën e ditën e kiametit. Babaj dhe nëna më thanë, qohu oj ajshe, përshëndetet e dërguar në Zotit dhe falenderojë atë, kurse unë nuk aktheva, e jo për Zot, nuk qohem dhe nuk e falenderojë asatë dhe as juve, aje që dhe të falenderojë është aji që e shpalli pa fesin time nga lartë shtatëtjive. Ajejtet që ju shpallën profetisë al së Rallali së lëmnatu momente ishin, shka dyshimë sa ata që të riluan shpifjen, janë një grupë për jush. Ju, mos e mërë një atës ndonjë dëmë për ju, për kundra zi, ajo do tjetë në dobinë tuaj, se cili për tyre do t'i takoj dënimi si bas pjesmaris në mëkat, e ati për tyre që e bartë i pjesën e malë dhe të shpifjes, i takon dënimi i math. E nur, një mbëdhjet. A jetët që më poshme në mësojnë, se si të reagojmë nëse në shëqerinë, kujetojmë për hapen fjalt tila, në mësojnë që si të ambrojmë shqoqërinë nga skandale dhe shpifjet sidom mos ato që kanë bëjnë mendere në grave e përse kër e dëgjuan as shpifje besimtare dhe besimtaret të mos mendonë të mire si për vete dhe të thonin kjo është shpifje e qartë e nur gjumëdhet pra gjëja e parë që duhet të vëprosh kër dëgjuan një fjallë til është që ti përgënjë shtrosh pra Të mos e lejosh që atë që dëgjove të kalojnë në zemër dhe të besosh edhe ti. Sa të dëgjosh një shpifje t'il, thuaj, Zotë i më ruajt, mos e beso o zemër. Nësë do të mendosh për të qire të miren, nuk ka shesit qire të mendojnë keq për ty. Pasit të përgjënjë shtrojt diska që thuhet, vjene tapaj e tytë që e përmendë Allah në Koran. Përsa ata nuk i solën ka dhe dëshmitar për këte... E dheri sa nuk sonë dëshmitar, ata pra ta Allahu janë mungë njështarët, e nur, 13. Nëse dikur të thot një skandal, rrët dikuj tjetër, kërkoj dëshmitar që të besosh, nëse nuk kanë katë dëshmitar, atë janë mashtrues dhe gënjështar. A gjitha kjo i ndolli profetës sër Allah a.s. me qëlim që ne të nëzirë mësim dhe të mos bijem në të njëtin kurth kur mos e beso o vëlla dhe i motër një fja që përhapet, pa pasur prova më parë. E përse kër e dëgjuën atë shpifje besimtar dhe besimtaret, të mos me ndonin të miren si për vete dhe të thonin, kjo është shpifje e qartë, përsa ta nuk i solën kate dëshmitar për këtë, e të i risa nuk solën dëshmitar, ata pra ta Allahu janë mugë njështarët. E sikur të mos ishte më shira Allahut dhe mërsia e ti ndajush në këtë, dhe në botën tjetër juve do të kapet dënimi shumë i madh për shkak të asaj në të cilën u hodhët. Kur ju atë shpifën e përcoll me gjuhën tuaj dhe para të që nuk kishin kur fardhje, folshin duke menduar se ajo ishte imtësi e parëndësishme, nëse ta Allahu ajo është e madhe. E përse kur e dëgjuat atë, nuk that ne nuk na takon të flasim për këtë. I lart jetë Ti. Kjo është shpiftje e madhe. Allah ju këshëllon që një jetë tjil të mos përstritet kur nëse jeni besimtar të denjt. Allah usë qaron për ju argumentet, sepse aji është i dishëm e i urt. Ata të cilët dëshirojnë që të besimtarët të përhapet i moraliteti, ata i pretë dënimi e dhemshëm në këtë edhe në botën tjetër. Allahu ditë fshetët e ju nuk i dini. E nur, 12.19. Vërtet, ata që akuzojnë gratë ndershme, besimtare të pafajshme, janë të mallkuar në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ata i pritet një dënimi shumë i madh. Enur 23. Kur mos fal mbi një grua pa pasur argumente dhe fakte, para se të flasësh për tierët, mendo si për veten tënde. Kjo është ajo që na porosit Zoti në Kur'an. Kur sembindëshkimin atyre që akuzojnë gratë ndershme, Allahu në Kur'an thotë: edhe ata të cilët bën shpifje për gratën dërshme dhe nuk sjelën ka të dëshmitar ti rrahni ata me nga 80 të, të, të rëna dhe atyre mosua pranoni dëshmin më kur e nur 4 të parët në e cilëve u praktikua kjo ajet ishin Hasan ibn Thabiti himne bintu Gjahshi dhe Mustahi me 80 goditje me kam gjik dhe eri i gravë është kaxi shtrejnë dhe me vlerë një islam sa që kush akuzon pa fakte, ndëshkohet me 80 goditje me kam gjik. Me legje t'ila, islami kërkon të mbroj shëqëri. Dëshkimi moralitetit është me i rëndë, një qinë goditje me kam gjik për këtë. Përëndimi sot e kritiko muslimanët, duke e qua e tërdiska t'il të dhunshme. Por në fakt, këndëshkim është vetëm para ta që kruen i moralitet haptazi, sa që nëmre atyre që e shohin, ma e pak ta është katër. Segonda shkimi në kët rast është për immoralitetin që vepron haptazi në sytë njerëzve. Në rastin e parë, nuk lejohet të përgojosh të tjerët edhe nëse e shikon diçka me sytë tu, të thër kjo për të ruajtur shoqërinë. Nëse njerëzit do të liheshin të tregonin gjithçka që shohin dhe që duan ta thonë shoqërisë, do i ndodhnin dy gjëra. Në një, do të humbet siguria dhe qetësia në shoqëri, pasi askush nuk ndihet i qetë. Në anë dy Nuk u përmendur shpesh, mësoj njerëzit me gjunahe dhe vepra të ullta. Prandaj, islamin zi që vepra të ullta të mos të regohë mes njerëzve, me qëllim që të ruet sekreti atyre që i veprojnë, dhe të mos nëndikohen pjestatë të shqyqërisë dhe të bëhen normali. Kusht për të ndëshkuar dikë për imoralitet, është që të shohin 4 vetë dhe të dëshmojnë atë që panë. Nese të dëshmojnë vetëm 3 dhe jo 4, dhe të ndëshkohen të tre për shpifje me tëtëdhjet goditje njerë shkohen tëre vetat e kë omerë bënë hatabi pasi ishte bërë u dheqësi muslimanëve dhe dëshmohen se e këshim parë dy vetat në imoralitet omeri pyet a keni dëshmitar të katërt jo, ju përgjegjen atëherë indëshkohi me tëtëdhjet goditje të tre njerë tjetër vajten kate dëshmitar dhe pasi dëshmohen tre për tyre i katër të i tha që më dukë si burë i saj, a thërë Omeri i ndëshkoj tretë tjerët me të dhe të goditje. Kuse njerë tjetër vetë Omeri i pa dy vete në imoralitet, me njerë i mblodhe njerëzë dhe u tha, o njerës i pash me syt e mi dhe i dëgjohë me veshët e mi, a li i bën e bita libi pjeqë, o prijë si besimtarëve, a ke katër dëshmitarë, Omeri i tha, Olli i pash me syt e mi dhe i dhe gjoh me veshët e mi Por aliu i tha përsëri O pris i besimtarëve Nëse dhe toa shqiptosh emrat Dhe të ndëshkohesh me të dhe të goditje Qëndrimi e bubekret radello anhu Me mustahin të cilin dihmon të duke dhen pasuri Për të përbaluar jetesen Ishte se ubetua se do janë dërpreste këtë ndim Dhe kur në dhe të jepte për atë të që bëri me vajzen e ti Por Zoti në Kur'an e këshilloi që ta fal, do të vazhdoj të jap. Të ndershmit dhe të pasurit nga ju, të mos betohen se nuk do të japin të afërmve, të varfërve, dhe atyre që për hir të Allahut lând vendlin diljen e tyre. Por leto afalin gabimin dhe mos tua zën për të madhe. A nuk dëshironi që Allahu t'u falë ju? Allahu fal dhe mëshiron shumë. El-Nur 22. E bubëke kërë dëgjoj këtë ajetë Tha, sigurisht unë duat më falë zoti Dhe vazhdoj, ta ndihmoj mustahin Kërsa Aisha, dhe resa ishte duke etur njëherë Në në shëqerin e urve i bën Zuberit, gjalli e motrës Dhe pa pritur u shfaqet Hasan i bën Thabiti duke ardur për bal Kërë pa urve, u bë gati ta qëlloj nga i nati Për Aisha i tha, lere o birim se kibur e ka mbrojtur të dërguar në Allahut. A nuk i kanë dëgjuar fjalë që ka thën për të dërguar në Allahut? Çfaru teze e pieti urve? Aisha ka thën, ka thën baban, vllajin, dajin dhe ndërrin tim i sakrifikoi për të dërguar në Allahut. Me sa përmendëm surja Nur përmend shumë gjëra të rëndësishme që nevojitë një shoqërie për që një e ruajtur nga vështë e qicia. Në Surën Nur përmenden ajete të cilat na mësojnë se si të kërkojmë leje për të hyrë në shtëpinë dikujt. O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim. Po nëse nuk gjeni aty asnjë, atëherë mos hyni në to derisa tu jepet leje. Nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthehuni. Kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që vë proni ju e nur 27 Në surë e nur ndodhen ajetët që urdhrojnë gratë të mbulohen dhe të venën shami të mbi krarorin e tyre e nur 31 Në surë e nur ndodhen ajetët që urdhrojnë për ullin e shikimit thua ju besimtarëve të ndalin shikimet thua ju edhe besimtarëve të ndalin shikimet e tyre e nur 29.30 Nëto ndodhen ajetet që flasin mbi martesën e të rinjve dhe martonit të pamartuarat. E Nur 32. Nëto ndodhen ajetet që ndalojnë prostitucionin, mos i detyroni rubreshat tuaja të bëjnë imoralitet e për shkak të ndonjë fitimi të kësaj bote. E Nur 33. Duke zbatuar të gjitha këto vlera, Islami synon ndërtimin e një shoqërie të pastër dhe të mbrojtur nga çdo shturri. Ata që nuk i zbatojnë këto këshila, gjenjen e tyre në Zoti në Kuran e përshkruan. E veprat atyre që nuk besuan janë si valet nga rezet e djelit dhe një rafshin ku i eshmi mendonë së është uj dhe resa kur t'ja afrohet ati, nuk gjen asgje. Por aty e gjen Allahun dhe aji do t'ja jap logarin e ti. Allahu është i shpet në logaritje e nur 39. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem thotë një thënie: Ua mësoni gratë tuaja surën Nur.